Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live! Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 nattóra. Most kapcsoljuk a Hyper-stúdióját. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Mikulás előestén jó estét kívánok, december van már, és itt van az Asztal Társaság számmal a hyperzone az új stúdiónkban, ugye most már második alkalommal jelentkezünk innen, és akkor én rögtön be is mutatom az Asztalt Társaságot, de előtte saját magam a vagyok, a Műsar szerkesztője. Mellettem ül Fülöp Hajnalka, a Digitális Iskola, most jól mondom? modern iskola, de Igen. digitális ettől még. Moderniskola főszerkesztő, moderniskola.hu főszerkesztője. Online Portál. És Igen. egyben digitális pedagógia szakértő vagy szakújság már másodjára vagy a műsorunkban, neked is jó estét kívánok. Gulyás László, IIT Digital, vagy Digital hazai vezetője. Úgy van ez? Pár szót mondjál, hogy ez egy Európai Uniós szervezet. Ez ugye? egy Európai Nonprofit szervezet, az innováció, tehát a kutatási eredmények piaci hasznosítását katalizálja, próbálja segíteni szerte Európában és így Magyarországon is. Ez nagyon egyszerűsítve újdonságokat a digitális világból, meg innovációk, amiket Európában jól, lehetne, jól lenne bevezetni, ugye? Igen, fontos komponense az a dolognak, hogy tényleges hatása legyen az életünkre, piaci termékként, szolgáltatásként meg tudjon jelenni. Na, erről itt nem sokkal kicsit Renn. bővebben. És Justin Viktor, újra végre itt a csapatunkban, innovátor és újságíró. Jó estét mindenkinek, aki nézéssel hallgat minket. És nem olyan nagyon régóta PC World újságírójaként is. Ugye ez most már több hónapja. Augusztusban Augustus kezdődött ez a... Szép történet, ez a gyönyörű barátság és az de, de is is Úgy Úgyhogy akkor aki szeretne cikket olvasni tőled a PC-völgyben, forgassalakot. Forgass így. Nagy Téged is üdvözlünk, és akkor következzen a műsor híresszállítása. Új üzenetküldő alkalmazást mutatott be 6 és 12 év közötti gyermekek számára a Facebook, aminek segítségével a szülők tudják felügyelni, hogy kivel léphetnek kapcsolatba a gyerekek a neten. A Messenger Kids nevű alkalmazásra azért van szükség, mert a Facebookot csak a 13 évnél idősebbek használhatják, bár ezt a szabályt sokan nem tartották be. A szülők azonban az új csevegő alkalmazással kizárhatják annak lehetőségét, hogy a gyermeküket online zaklatás érje. A gyerekek így csupán az engedélyezett Facebook felhasználóknak küldhetnek üzeneteket, képeket és videókat. Novemberben mutatta be a Kódteátrum nevű Diák Színház első előadását, visszafordíthatatlan címmel, ami egy internet tudatosságot növelő ifjúsági program része. A színpadon a Vörös Sándor Gimnázium drámatagozatos diákjait a színjátszás eszközeivel. Jelenítettek meg több internetes társas jelenetet. A cél az volt, hogy az osztálytársak, az inter az osztálytársak internetes bántalmazását mutassák be. A közönség soraiban ülő gyerek otthonban élő, továbbra itt it tanuló külföldi tinédzserek okostelefonos szavazással nyilvánítottak véleményt a színlerap kérdéseiről. A fiatalokat pszichológiai és hálózati biztonsági szakemberek segítették a válaszok megtalálásában. ide nyáron indult el a Mafia, vagyis a Magyar Fotóirodalmi Adatbázis, ami a magyar nyelvű fotóval illusztrált szép irodalmi könyveket gyűjti össze, és célja, hogy láthatóvá és kutathatóvá tegye a fotográfia és az irodalom kapcsolatát. A válogatás a Szegedi Tudomány Egyetem Tébersberg Könyvtárának, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárának több tízezer illusztrált könyvének válogatásával jön létre. 2017 júniusáig körülbelül 1200 művet néztek át, amiből több mint 200 fotóval illusztrált könyvet sikerült azonosítani. Ezek a tárgy szavazott és jegyzetekkel ellátott könyvek szerepelnek a Magyar fotóirodalmi Adatbázis táblázatában az interneten. Egy távközlési siker. A NASA amerikai űrügynökségnek sikerült bekapcsolni a földtől már 21 milliárd kilométer távolságban haladó Voyager 1 űrszonda segédhajtóműveit, és így eredményesen módosították a szonda pályáját. Az éppen 40 évvel ezelőtt útjára indított űreszköz ugyanis kicsi eltért a megfelelő iránytól, és csak akkor képes a földdel tartani a kapcsolatot, ha az antennája a bolygónk felé néz. A pálya korrekcióhoz a Voyager 1 tartalék hajtóműveit kellett használni, amit a NASA szakemberei 37 évvel ezelőtt kapcsoltak be utoljára. A művelethez elküldött parancs 19,5 órán át utazott az űrben. Digitális kultúráról érthető A DTE-ben. Most már a saját hangukat is hallhatjuk. Itt az asztal társaságban mit szóltatok a hírekhez? Kinek mi tetszett a legjobban ezek közül a hírek közül? Hajni, például a Facebookos, hír, hogy uh, igen kapcsolni ezt a... Ezért érdekel engem is, én is érintett vagyok egy 11 éves kisfiú, nagyfiú anyukájaként. Én például szabályoznád a gyerekeknek, hogy uh, náló... lépjenek kapcsolatban. Hát elég jól meg lehet bízni benne, ezt teljesen megbízok benne, sokat beszélgetünk is erről, de azért jó, hogy jó, hogyha van egy még egy algoritmus is, ami még meg, megszűri, de azt úgy, úgy tudom, hogy ez csak Amerikában elérhető egyelőre, egyelőre? még magyar még nem. Igen. De biztos, hogy sokat fog. Segíteni, mert amikor mesélnek nekem gyerekek, így órákat tartok, hogy kik írnak rájuk, meg kikvel beszélgetnek, aki szerképesztő. És azt is, hogy, hogy saját magukat is utána látják, hogy nem kellett volna a és barátnök mondják, hogy mondtam neked, hogy az nem igazi ember, mondtam, hogy ez egy kamu profil, de mégis szerelmes lettél bele. És ezektől megvédi majd őket. Laci, mit szólsz ehhez? Európában azért ez egy fontos téma, hogy a gyerekeket Abszolút. védjük. Abszolút, és személyesen is érintett vagyok én. Egyelőre két versenyzővel állok, a a, polondon, a harmadik felkészül, ő még kicsi, ő még nem ír olvas, tehát ő még nem érintett, a többiek igen. És félted őket? Féltem, viszont kihívásosnak érzem átszoktatni őket erre a verzióra, tehát az enyémek használják a Facebookot. Igen. Meg, meg azért ez egy nagyon komoly odafigyelést is igényel, nem? Tehát, hogy megnézni, mindig átnézni, hogy milyen kontaktlistája van a gyereknek. Hát azt szerintem az, az nem illetszerű. Nem, nem tehát ezt meg kell bízni a gyerekben, sokat kell vele beszélgetni, engedni kell, hogy tehát olyan ö, kapcsolat legyen a szülő meg a gyerek között, hogy ő jelezze, hogy ha valami zavarja, nem kell állandóan ellenőrizni, szerintem. Bító? Én egy, egy város történeti érdekességet beszúrnék, mi mást. Uh, 1990-ben kezdtem a pályámat a Szerb utcában, és ott volt egy, sokáig ott volt egy, uh, ha tiltással nevelsz, hazudni tanítasz graffiti a falon a Szerb utcában. És ezzel mélyen egyetértek azóta is, ami, ami úgy futatnék ki le, hogy... Tehát miért egyet a Facebookkal? Az algoritmikus tiltás, szabályzás, ez lehet egy eszköz, meg szerintem valahol biztos erre is szükség van, de sokkal szimpatikusabb ez a drámatagozatos megközelítés ez a fajta szerepjátékos dolog, ahol megfelvértezed a gyereket, megtanítod őt arra, hogy mit csináljon. Nem ott nem, nem tudod fogni a kezét, az algoritmusra fogott állni, szólok. Úgyhogy <gül> <gül> muszáj, hogy ő legyen. Ez képos. az a hír, a hír, amit hajni mondott az előbb, a dráma tagozatos gyerekeknek az előadása. Egyébként lesz erről is egy videófelvételünk, amit a Facebook oldalon fogunk közétenni, Már talán elérhető, ugye? A YouTube-on. Igen, már vannak a kódteátrum kulcsszóval lehet megtalálni őket, és ők várják, ha és bármelyik iskolában meg lehet kérni őket, hogy ezt a rövid kis előadást adják elő, nagyon-nagyon ütős darab az ember utána meg se tud szólalni. Tehát tehát ilyen ez a zaklatás a sztori, és akkor oda mennek a suliba, és ezt előadják igen, az ottani aidek. egy körülbelül egy 10-15 fiatal, most így nem tudom, pontosan mennyien vannak, és egyáltalán az is érdekes, hogy az internetet eljátszani. Eljátszák az interneten a különböző szolgáltatásokat, különböző hangokat, különböző effekteket, amiket amik ér minket, amikor scrollozuk a, a képernyőt, meg, megböngészünk, és utána eljátszanak egy. Jelentett, egy időben visszafele játszák, és ez is egy nagyon érdekes maga a történetet. És minden, mindenki Tehát a más, mint aki. indul el a történet? És igen, igen, igen. Az Senki sem sérül. az, aminek látszik, és semmi sem az, aminek látszik, és ugyanakkor minden nagyon is valós, és minden nagyon is virtuális, szóval nagyon jól kitalált darab. Na, még Én egy szó térünk térjünk vissza a mafiához, a magyar fotóirodalmi adatbázishoz. egy Egyet fel, tehát ne, is, ne, ne úgy mondjuk, mint az olaszok, a maffiához. Nem a mafiá, a mafiá, ha a macskája. <gül> szóval a magyar fotóirodalmi adatbázis hol lehet megtalálni? Hát ennek nagyon bonyolult ugye, Google Sheets-es, vagyis a Google Excel-je, Táblázatkezelője, címe van, úgyhogy ezt célközé tesszük a DTM-nek a Facebook oldalát, ott lehet megtalálni. Illetve, ha valaki beírja a Google keresőbe, hogy a magyar fotóirodalmi adatbázis, akkor megtalálja. DTM A digitális világ érdekes.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 tehát akkor ideális a dolog, hogy ez a három egy interakcióba interakcióban van. És Én itt ezen, a, ezen az Innovation Day-en, tehát innovációs napon, a... egy csomó konkrét új dologról beszéltetek, Igen. bemutattak újításokat, vagy oktatási példákat, vagy mind a három területről hoztató példákat? A, az Innovation Day, ez a Budapesti az Innovation Day, az minden kilenc országban egyszer megtörténik egy évben, abban a kilenc országban, ahol az IIT digital jelen van. a tegnap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 a rendszerünkben van, és akkor a kiállításon pedig a friss innovációs projektek, kutatási eredmények mutatkoztak be. Mi hallgatóinknak, nézőinknek hadd mondja el, hogy Gulyás László ennek az EIT Digital Budapesti Központjának a vezetője. Igen. Tavaly óta, ugye? Vagy mi óta? Idén, óta. Idén óta. De mi óta van jelen Magyarországon az a szervezet? Különböző státuszban az EIT Digital megalakulása óta, konkrét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 amelyik egy német kutatási eredmény kapcsán alakult, és aztán különböző befektetési és körök múlva most már a, az EIT Digital akcelerátorában vesz részt, és hát lényegében egy európai sikertörténet. Ha mi közönségünkből valakinek az érdeklődését fölkelti ez a szervezet, és van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 innovációs programunk, startup programunk, ezt nem tudnám most itt rövid idő alatt fásolni, ehhez hozzáférést lehet nyerni rajtunk keresztül, és a legegyszerűbb szerintem, hogyha befáradt hozzánk, vagy kapcsolatba lépvelem, és akkor meg tudjuk beszélni a részleteket. Vagy pedig a weboldalon, ugye? Weboldalon is persze. Mert te. az most már az elterjedt eszköz, amin keresztül, hogyha valaki érdeklődni szeretne részletek iránt, Abszolút. akkor megkeresheti. Beüti a Google-ba, hogy EIT Digital? Így van, azok. Egy jó közelítés. Egyébként www. eu, de a Google az segít. És akkor ilyen Innovation Day pedig legközelebb egyéb oldalon vagy. Akkor várjuk majd a részteteket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Amikor rá találtam, láttam a nyers, zabolátlan erőt. Azon túl pedig valami igazán rendkívül itt. Kilenc nap múlva jön a mozikba az új Star Wars film, és a DTM, a Digitális Talkshow mindenkinek műsorának házi sztárvárszológusa a Képes Gábor itt van velünk már a stúdióban Köszönöm a kedves hallgatókat és nézőket Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nem csak te vagy itt hanem itt van a kis barátaid is az asztalon Hát hogyne, én valami rendkívülére számítók, és extázisban várom a, a, az első vetítést, egyébként a filmarchiv.hu elkezdőjének, Lőmán köszönhetően sajtó van, tehát premier előtt fogom látni, hát elképesztő. Ezek a kis játékok pedig még a gyerekkoromból való úgynevezett vintage Star Wars figurák, mert hát nálam ez a rajongás, ez 84-ben kezdődött, a keresőjón védődülőben. Közös jellemzőjük a bábuknak, hogy mindegyik robot. Igen. Egyik, egyik sem el... Darth Vader, egyik sem Luke Skywalker. Egyébként ők hosszan hatniztak a nagy hatályozásági hatályozásági. informatika történeti kiállításában volt a Mi és a Robot című kiállítás, és ott mutattam be őket, mert én különleges jelentőséget tulajdonítok a Star Wars-nak a robotika elterjesztésében, mert azt gondolom, hogy a Captain <tos> nagyon értett a George Lucas, és nagyon ért a Disney is egyébként. Arra gondoltunk, hogy mi most itt arról beszélgetünk a... The Last Jedi című film bemutatója előtt pár nappal, hogy a csillagok háborújában milyen olyan műszaki innovációkat vetettek föl a történetekben, amelyek akár valóságosá is válhatnak, megvalósulhatnak, és milyenek azok, amiket egyáltalán nem lehet megvalósítani. Úgyhogy sztárvárszológusunk képes Gábor utána nézett egy-két kérdésnek, illetve hát olyan szempontoknak is, amelyek kell Ugye az átlag csillagok háborúja rajongó nem nagyon foglalkozik. De szerintem induljunk el a robotoktól. Például látszik itt az asztalon ez a kis fekete ö, droid. Így van, amit... nem tudom, hát sötétkék itt a nem kép kék. A, kék. A, a Tatooine bolygón járkáló, nagyon derék mellékszereplő egyébként. A John Williams egy remek tételt föltűnéséhez, de szerintem nem őre gondolsz, hanem a, a Halálcsillag folyosóin közlekedik egy. Egy rendkívül izgalmas jószág. Meg tudunk esetleg nézni belőle? Meg tudjuk mutatni, azért is akartam ezzel ne? kezdeni, mert nagyon hasonlít nagyon arra a Nagyon ő nem az, ő nem az, az, egy másik jószág, akiről szó van, amelyik... A halál csillagnak a folyosóján közlekedik, és ugye ez a klasszikus jelenet, amikor Han Solo és Luke Skywalker rohamosztagosnak elmaszkírozva, csubakával jön szembe, és megijesztik. És alaposan megijesztik ezt a, a kis robotot. Hát ilyen jellegű takarító robotok már a 90-es évek közepe óta léteznek. Például a robotporszivók, meg, meg mindenféle más változatok. Ugyanakkor a csillagokáborúja robotjainak, illetve nevezzük nevén droidjainak, a jó része az inkább szabású, és az is jellemző rájuk, hogy szerethetőek. És egyébként ez a tulajdonság, hogy bizonyos emóciókkal rendelkezzen egy robot, ez sok esetben erőnyös lehet, tehát akár az idős gondozásban, akár gyerekeknek a tanításában, és még egy sok más kérdésben az jó, hogyha egy robothoz lehet kötődni. C-Strip jó például, ilyen, akit akár szerethetünk is. Igen, egy protokoll robot, tehát egy tolmács robot, és hát éppen múlt héten volt a Naiman a Mimit Tud című konferenciája Mesterséges Intelligenciáról, amely, amely hogyha minden jól megy, akkor holnap megnézhető lesz, tehát kikerülnek az niszthu videói, és éppen ott volt egy, egy előadás arról, hogy azért a igazi szövegértéstől még meglehetősen távol vagyunk, tehát az emberi szintű szövegértéstől, ugyanakkor a számítógépes nyelvészet és a gépi fordítás azért már nagyon sokat fejlődött, és bizonyos szempontból vannak már szinkrontolmácsaink, még hogyha nem is ilyen szabású robotba építve. Pedig az nagyon fontos információ Ciszipio-ról, hogy a pároloktatók bináris nyelvét is ismerik. Ki tudja így igaz? <gül> ki a kedvenc robotod egyébként ebből a Szágából ebből a nagy történetből. Hát nekem azt hiszem, hogy ártodító a kedvencem, egy gyerekkori kedvenc, és valóban egy, egy, egy nagyon izgalmas figura azért is, mert nem emberi nyelven társalok, tehát mindig egy kihívás, hogy mit akar fütyögni, de az utódját, a bb és is nagyon kedvelem az ébredő erőből, ami viszont engem mindig megdöbbentett, hogy ezeket a robotokat vagy droidokat a csillagok háborúja univerzumában egy kicsit másodrendűnek Ugye nagyon híres jelenet, amikor bemennek Moss és ott a kocsmáros az rájuk förmet, hogy droidokat nem szolgálunk ki. Egyébként ennek már megvan a háttértörténete. Leírják, hogy ez azért van, mert még a Clone-Háborúk idején a derék kocsmárosnak a családját, nem tudom, robotok ölték meg, vagy károsították meg, de ezzel szemben a dzsedivestereket meg mennyire kedveli. Tehát a Star Wars-ba minden mellék szereplőnek azóta az évtizedek folyamán már kidolgozott háttértörténete. És jól értem, a... hogy egy kicsit sajnálod is a robotokat, a droidokat. Hogy... Sajnálom, őket mert azért nagyon emberszerűre sikerültek, személyiségük van sokkal inkább, mint a, a valóban létező robotoknak, pláne azoknak, amelyek 1977-ben léteztek ipari robotok, és hát ehhez képest egy kicsit olyan méltatlannak, tűnik ez a másodrendőség, és ez mint társadalmi probléma, lehet, hogy meg is jelenik majd, de hát manapság már a mesterséges intelligencia is van, ahol állampolgárságot kap, úgyhogy... Szaudarábiában úgy, például, például, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan tovább... Ti most túl vagytok az nist nek a mesterséges intelligenciával foglalkozó konferenciájával. Neked mi volt a legérdekesebb ezen a, a konferencián? Mi volt az a az a, az, az újdonságértékű dolog, ami itt, hát, mű, hát, mű, nagyon mű. nehéz kiemelni, mert, mert azt hiszem, hogy jól emlékszem, akkor kilenc előadás volt, és nagyon sok szempontból világította meg ezt a témát, tehát rengeteg újdonság hangzott számomra például. Az is egy nagyon érdekes megállapítás volt, hogy a gépi intelligencia, vagy mesterséges intelligencia az úgy is elképzelhető, mint az argenti hangyáknak a szuperkolóniái, és, és nagyon érdekes az, hogy önmagában nem feltétlenül egy robot, vagy egy gép lesz intelligens, hanem hogy ez hogy áll össze egy gépi társadalommal. Ezek a perspektívák ezek, ezek engem elbűvültek. Tehát, kockázatokról és perléghatásokról is, és a, és a lehetséges, nagyon komoly áldásokról is szó volt ezen a konferencián. Hát köszönöm szépen a kis rövid összefoglalót a Csillagok Háborúja kapcsán, és meg a konferenciáról. És akkor szerintem itt a beszélgetésünk végén egy picike részletet még a droidok kapcsán nézzünk meg az első Csillagok Háborúja filmből, amikor is c láthatjuk majd, ugye? Igen, a, igen. Az a jelenet, amikor hát egy ilyen olajfürdőből száll ki. Nézzük, meg. Nézzük csak. Hát is CPO vagyok, humanoid kiborg. És pedig át Hello! Ez egy összefoglaló egyébként egy dokumentumfilmből, amelyik azt mutatta be, hogy 2007-ben készült dokumentumfilm, hogy hogyan hat a csillagok háborúja a valódi tudományra, illetve, és fordítva, hogy így fogalmazzunk, ebből láthatunk néhány. Jelenetet. Hát e ez az olajföldő, ez meg erősen a, a, a bádugember korszakra utal, és arra, hogy ezek sokkal inkább gépek, mint elektronikus eszközök a 1977-es elképzelések szerint. Aki szeretné megnézni ezt a Dokumentum filmet, a YouTube-on megtalálja egyébként teljes egészében, mi ezt megtettük, mármint, hogy megnéztük ezt a filmet. Érdemes, mert egy sor olyan technikai ötlet kerül elő, amivel kapcsolatban szakértők, tehát tudósok, mérnökök, orvosok nyilatkoznak, hogy valóban megvalósítható-e az az újítás. Például a, az orvosi droid. Ugye erről is a és robotok már több százon üzemelnek a világon, Magyarországon csak egy egyébként. És akkor a Star Wars The Last Jedi kilenc nap múlva a mozikban. Köszönöm szépen! digitális kultúráról érthető jelenség. A DDM-ben. Fülöp Hajnalkával, a moderniskola.hu főszerkesztőével folytatjuk azt a megkezdett vonalat, amit nagyjából egy hónapja, másfél hónapja kezdtünk el itt a műsorban. Azzal foglalkozunk, hogy az informatika és az oktatás világa hogyan kapcsolható össze. És ugye itt a műsorban foglalkoztunk a csillagok háborúja robotjaival. Ilyen robotot még az iskolában nem lehet építeni, de egyszerűbbet már igen. Láttál ilyet személyesen is, ilyen robotokat? Háni? Uh, igen, uh, ilyen uh, gyerekek uh, által előtt szeretettel látogatott rendezvényeken, a Play, Play IT-n, vagy a máson is jelen voltak. Tehát ez nagyon jó látni, amikor a fizikai valóságban alkotnak a gyerekek valami, mit, ami a virtuális valóságban is működik, és a kettőt így nagyon jól összekapcsolják. Tehát amitől motiváltak lesznek, hogy hújt, valamit csinálnak, valami kockaságot, ami, amit azt ők fognak irányítani, és úgy fog mozogni, ahogy ők mondják. És ezt fizikailag ugye ügyeskedés kell hozzá, hogy ez, ez kialakuljon. Mert is kell működniük, meg jól, jól kell tudni tervezni, előre gondolkodni, tehát nagyon sok mindent fejleszt egy ilyen robotos játék. Van nekünk felvételünk is, úgyhogy rögtön mutatjuk is, hogy például egy kisfiú egy targoncát épített, de ők, ők hol, hol dolgoznak ezek a gyerekek, vagy hol tanulnak? Ez az hát Avacusan stúdió, és ez a, amiről én beszélni szeretnék, az Avac Avac Avacusan G Vándor Robot program, ami most indult útjára is, ez egy elég érdekes innováció, nem nagyon van még párja, ez van hasonló, de mindenképpen érdekes, tehát robotokat adnak kölcsön, robotok kerül, kernek, kerülnek vándorlásra, és iskolákban menek el, ugye ezek elég drága készülékek, magas minőségű high-tech eszközök, és de oktatási célt szolgálnak, ezért ez a tehetséggondozó csapat elvállalta, hogy, hogy a támogatójukkal megvásárolták ezeket a robotokat, kölcsön adják, és ott mindenki kipróbálhatja, megtanulhatja a használatát, illetve a pedagógusok is kapnak egy ö, oktatást, illetve egy online mentorálást, egy tíz héten keresztül. De nekem a felvételen úgy tűnt, hogy ez a kis targonca robot olyan, mintha Legóból rakta volna össze ez a hmm. kisfiú. Hát hasonlít, igen, ez egy Artek nevű ö, eszköz. Ö, olyan szempontból hasonlít, hogy elemekből van, amik ö, egymáshoz illeszkednek, és, és mert sok kis elemből van, ezért gyakorlatilag csak a fantázia szabhatárt neki, hogy mi, mit alkossanak belőle. Magasuk is meg, mert a kisfiú közben beszél és bemutatja a targonca robotját. Az, az Nézzük szem. akkor meg, hogy hogy, hogy hogy néz ki az ő targoncája. Ez az én targonca robotom. Van benne három motor, három led, és egy touch -szenzor. Meg ez a Irányítót. És ez az első év, amióta járok erre a szakörre. És Már ilyen robotot képesek készíteni a gyerekek? képesek. Van egy érdekes történet, amit a, az a stúdió stúdiósoktól hallottam, a nyári tehetséggondozó szakörükben, Kárikulában. Valahol a Budapart mentén voltak egy településen, és hát összekapcsolták a, a kockulást, az építkezést és a, és a szabadidős tevékenységeket és egyik ilyen alkalommal elmentek egy, egy gyárba, most pontosan nem tudom melyikbe, de megnézték, hogy hogy működnek a robotok, meg ezek a nagy gépek a valóságban. Hát ez a gyerekeket nagyon érdekelte, meg hát nagyon ritkán juthatnak ilyen helyre, hogy fel, fel voltak villanyozva, és amikor mentek vissza a gyárból, ahol látták hogy ezeket az érdekes mindenféle karokat, meg, meg manipulátorokat, akkor nem is a strandra mentek, vagy focizni, vagy, vagy pingpongozni, hanem rohantak vissza, hogy még aznap megépítsék ezt a amit a valóságban láttak van megcsinálják kisében. Azok a gyerekek, akik akkor jöttek először ebbe a táborba. Tehát Szerintem annyira jelzi ez, hogy mennyire bevonódnak a gyerekek, és tényleg ez a, az ő gondolkodásuknak megfelelő, az ő ö, életkoruknak megfelelő játék, mert össze van kapcsolva benne a fizikai mozgás, az alkotás, a, az együttdolgozás, a csináljunk valamit, valósítsunk meg valamit, és a és hát én képes vagyok arra, hogy azt csináljam, ami a világot megváltoztatja. És itt én azért és vannak komolyabb technológiák is ezekben a robotokban, mert itt is látszott a targoncánál, hogy valamilyen érzékelő már volt, valami szenzor, ami módosította a gép mozgásának az irányát, tehát kanyarodott ide-oda az a kis masina. Hát. És a több videón is látszott az Abakuzánnak a YouTube oldalán, hogy ezt élinken hasznosítják az ilyen szenzorokat már a robotokban. Igen, ha hát ultrahangos érzékelőjük, a fényérzékelőjük, hangérzékelőjük, ugye tapsra ö, reagál sokszor. Úgy kell felépíteni, hogy valami fajta működést már fejben el kell képzelni, hogy mi miután történik. Pontosan. Tehát a, ez az algoritmikus gondolkodás. Igen, végig kell gondolni a lépéseket. És ugye a jövő a gyerek, a mai gyerekek a jövőben fognak dolgozni, tehát a jövő munkáira képezzük őket. Lehet, hogy nevét se tudjuk kimondani, hogy milyen szakmájuk lesz és ugye ehhez azok, ezek a képességek szükségesek, hogy valós problémát oldjanak meg IKT eszközökkel, vagyis hát infokommunikációs eszközökkel közösen, tehát ez nagyon fontos emberi tulajdonságaikat is fejleszteni kell, tehát tudjanak együttműködni, egymással kommunikálni, egymással reagálni, illetve hát algoritmusosan kell gondolkodniuk, tehát a gépekkel is együtt kell tudni gondolkodni, ki kell tudni találni, hogy egy gép mit fog reagálni, hogy, hogy lehet arra rávenni, amit a, az ember szeretne. Na akkor az én kedvencem következik még egy robot. A fiatal ember az itt a piros, hola piros játékot valósította meg egy robottal. Itt a piros, hola piros játéknak a keverő robotja. Ez a három kerék lenne az, ami a poharakat szimulálja, és ezt a kis piros elem a piros amit meg kell találni. Kettő darab nyomógomb és kettő darab motor van benne. Ez a nyomógomb az indítógomb, ez pedig leállítja a programot. Meg is mutatom. És ha úgy gondoltuk, hogy már elég összekeverte, akkor beállíthatjuk. És akkor most melyikben van valaki? – A középsőben. – Igen, a középsőben. <gül> <gül> Gyermeki öröm átjött ebből a felvételből. Keverő robot így nevezte a fiatalember ezt a, ezt a játékot. Ez az egy kreatív uh, talál, találmánya. És még igen, Tehát ez is nincs megkötve a gyerekek számára, hogy milyen robotot kell készíteni, hanem teljesen mindegy, bármilyen, csak valami érdekes funkciót valósítson igen, meg. Igen, ezzel hát azért ezek a kötöttségek, hogy valamire reagáljon, valamit akkor módosítsa a kívülőjövő inger hatására a programját, valamit vigyen véghez, valamit célja legyen, és igen, ez is fontos még a, a robotika, Megjelenésében az iskolákban, hogy, hogy a gamifikációt és a játékosítás is magával hozza, ami csak úgy új, újdonságként hangzik, mert most ez egy. Rendezt emlegetni, de azt, hogy játszanak a gyerekek, és a játékosan szeretnek mindent csinálni, ez teljesen e, emberi és e, gyermeki gondolkodásnak megfelelő. E, és tehát az a lényeg, hogy szabadon, mindig jutalmazva, mindig egy szinten följebb lépve, közösen e, kihívásokat teljesítve, tehát ez mindig, is, ez, ez mindig is nagy hajtóerő volt, szerintem nem csak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is. Szerinted elképzelhető, hogy néhány év múlva lesz olyan tantád és az általános iskolában, hogy robotika? Hát igen, remélem, hogy lesz, igen. Biztos vagyok benne, igen. Hát a szakközépiskolákban, vagy gimnáziumokban, tehát a, a, a szakmák képzésében mindenképpen fontos lesz, hogy minél hamarabb megismerjék a gyerekek, gyerekek, de ugye minél uh, Fiatalabb korban találkozik vele, annál ö, jobban be tud perszenek Persze ennek vannak azért határai, ez már pedagógiai ö, kompetencia kell, hogy hány éves gyereknek ö, milyen életkori jellegzetességei vannak. Szerintem erre is egyre több jó gyakorlat születik. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm a lehetőséget. digitális kultúráról érthető jelenet a dte Már két héttel ezelőtt megígértem a mi nézőinknek, hallgatóinknak, hogy foglalkozunk Budapesttel, a mi székes fővárosunkkal, és annak a múltjával, Még pedig fotók segítségével, Justin Viktorral kapcsolatban említettem itt a műsorban, nem voltál itt, de elmondtam mi hallgatóinknak, hogy mind a ketten tagjai vagyunk a Budapest régi képeken csoportban, Facebookon. Te is, Laci? Igen. Na, akkor már, nem Hát, amíg, te voltod az én is hát, vettem, igen. Látok? Mindenki. Vaj, vajjunk szint. <gül> Ki nincs <gül> rajta a <gül> csoportban. Szóval terjed, terjed a dolog, és nagyon szép képeket lehet találni, amiből majd mindjárt mutatunk kis példákat. Te miért, miért foglalkozol a ezzel a témával, hogy, hogy milyen épületek tűntek el Budapestről? Hát ez egy jó kérdés. Talán primár módon azért, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy él a nagypapám aki 98 éves idén, és élt ebben a, ezekben a kulisszákban. Gyakran érzem így egyébként, hogy egy olyan kulisszában élünk, egy olyan díszletben élünk, amelyik nép már nincs itt, tehát ők már elköltöztek. Például idevágó érdekességként én kifaggattam a, a nagypapámat arról, hogy a, az a fajta ilyen iparos minőségkultúra, ami egyértelműen eltűnt, ugye 45 5 ez hogyan érintette őt, hogyan, hogyan? mert hogy ő egyébként e, e, vegyésznek tanult, e, aztán festékbolt vezető lett, és gyakorlatilag e, ugye, először inasként, aztán mesterként végigjárta ezt a régi e, típusú kép, képzést, képzési formákat, és e, hogy hogyan érintette, milyen, milyen érzés volt egy, e, egy nagyon szolid, nagyon biztonsággal a minőségre épülő kultúrából átkerülni egy, egy fajta ilyen silányabb világba. Ami érzéseken gyakran eltört. Ezek a képek, ezt a világot is? Hát gyakorlatilag idézik? ugye ezek az épületek, azt nem, nem tudom, mennyire tudjátok, de a, a, még a monarchia építészete Európában a, leg, a legszigorúbb építészeti standardok alapján épült. Ezért is van az, hogy nálunk rendkívül kevés a földrengés kár, például Budapesten. Hmm. Holott egyébként voltak rendesen földrengések, ezt annyira köztudott, De úgy olyan szilárdan és olyan, olyan stabilan van megépítve szinte minden hogy nem tesz benne kárt, és hát az idő sem tesz nagyon benne kárt, több száz éves házakban lakunk Pest, Pesten a kifestenjel. Na innen indítottunk egyébként két hete is, hogy mi most, most már két hete ebből a stúdióban jelentkezünk, ami a József körúton található, és ezt ugye 140 évvel ezelőtt építették a nagy körútat, különböző szakaszait más-más időszakokban, de nagyjából 140 évvel ezelőtt. És meg is mutattuk ezt a kis képes összeállítást, amit most újra meg fogunk tekinteni, hogy mik azok az épületek, amik itt voltak a fővárosunkban, de ma már nem léteznek. Ö, gyönyörű épületek ezek. Ö, Igen, itt az elevátorházat látjuk ugye. Az egy a nagy jajon... raktárház volt ott a közraktáraknál. Így van. A Dunából emeltek ki a terményeket. Napi 65 tonna, terményt, vagy az 65 tonna terményt, óránként 65 tonna óránként. Na, de nem is tudom, van-e ekkora kapacitás ma a Budapesten. Most tartunk a Tabánnál, Tabánnak az épületei. És hát aztán ugye a Tabán, amit sokan gondolnak, hogy a háborúban pusztult, de ez nem így van, hanem, hanem ezt még a országban bontották le. Elképesztő falasztereket akartak a helyére. Én de voltam abban a szerencsés hogy láttam a, a, a, a terveket. Egyébként egy Budapest nevű folyóiratba hozták le, nem sokkal a háború azokat a terveket, amiket oda terveztek, és fel, felelhető az interneten. Talán egyszer itt is elmesélem, hogy hol, de viccen kívül valaki rákeres, hogy Budapest helytörténeti folyóirat megtalálja és benne vannak. Szóval ez a téma is neked a internetes adatbázisok sorozatodba illeszkedik, Igen. mert képekből is létrehoznak adatbázisokat, gyűjteményeket, és így akadtál a daguerotípiákra is. Hát egy, egyfelől ajánlom a player.hu-n ezt az összeállítást, amivel a képeket láttuk, ezt majd közé a gondolom a, a Facebook oldalunkon, és hát hogy aztán ugye ott van a, a daguerotépiák weboldal, ez az az már egy angol nyelvű összeállítás. Látok is közben a daguerotépiák, ezek nagyon régi fotók. Itt például boston látjuk, aztán egy ismeretlen 1850-ben 50-es évekből a Kapitóliumot. Ezek ezüst lemezre készült fényképek, elképesztő. A fényképezés hajnal gyakorlatilag, ugye 27-ben talált a Döger, Louis Döger a, a dagerotípiát és 190 éves. És itt tekniára. van a legelső daggerotépia, ezen látható legelső lefényképezett ember, ez 1837, 38, 39, ala-ala három év közül. Párizs egyébként is a a templom sugárút nevű, templőbúvár nevű hely. Egy cipő és az illetőt, akinek pucolják a cipőjét, azt rajta látni. Aki pedig szeretne utána olvasni, bátran keressen rá. Wikipédia oldalakon is lehet a dagarotípiákról. Ja, még, még egy gyors érdekesség, hogy nagyon ismert dagarotípia, 44-ből Petőfi dagarotípia, ez az egyetlen létező kép a költőről. Igen, hogyha jól emlékszem, az egy kicsit rosszabb minőségű, vagy rosszabb állapotban van már az a kép, tehát nehéz kivenni. Igen, mert nagyon az szépen helyre hozták, tehát igen? volt neki és ennek a képnek, és uh, fantasztikus, hát hm. Betőfit látni, ez fantasztikus. Tudod már, hogy mi lesz a következő internetes adatbázis, amivel foglalkozol? Igen, igen, igen. Van egy, van egy távoli ismerősém, akivel csak néha váltunk néhány szót, ő engem nagyon kapacitál, hogy a mandát mutassam már be végre, úgyhogy ezt meg fogom tenni, <gül> a mandára ki fog és hát majd azok meglepet. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a műsorunk, gyorsan elszállt az idő, és legközelebb újra kettő hét múlva jelentkezünk, innen a HyperZone stúdió, új stúdiójából, a József Körútról. Rövidesen majd remélhetőleg uh, nyilvánossá is tesszük a műsoroknak a, tehát az élőadásainkat, és be lehet jönni, meg lehet majd nézni a műsort. Addig is lehet jönni majd játszani, mert játékterem van, autószimulátorok, repülőgép szimulátorok, és minden más, még VR játékokat is ki lehet próbálni Hyper zone -ban. Eddig tartott át a műsor, Fülöp Hajnalkának, Gulyás Lászlónak, Justine Viktornak, Valamit képes Gábornak. Köszönöm szépen a közemműködést a mai műsorban, tehát akkor két hét múlva jelentkezünk. Viszont hallásra, viszont látásra.